Josep Pedrals és el ben sonat. Bona tarda, com anem? Molt bé, bona tarda. A veure, cada setmana analitza una frase que li ha sonat malament... i ell suggereix com reconstruir-la. Avui què és escoltat? Avui estàvem al bar, eh, feliçment, i, i ens hem posat a parlar... que ja s'havia acabat l'octubre, per tant, eh, només queden dos mesos... per acabar l'any, que és aquella constatació bonica que, que passa als bars... que es constata una obvietat i tothom ho aclama. I i van dir bueno, i llavors han, han dit, calla, que si 2012 s'acaba d'aquí dos mesos... s'acaba el món d'aquí dos mesos perquè, segons els maies, s'acaba sí. el món d'aquí sí, dos ja mesos. Sí, ja se'l tenim, això. I llavors ha sortit la veu la veu clamorosa del, del borratxo del bar que des d'un racó ha clamat Per fi d'any s'agota la terra. I llavors la frase és aquesta. Per fi d'any s'agota la terra. que Analitzem-la. Fi d'any, quan algú diu fi d'any, eh, refereix al fin d'any. És a dir, el que en català diem any nou. Uh -huh. Per tant, si l'Ebri deia any nou... És que, bueno, aquí acabo de fer una cuita en anglès, molt bé. A uh, uh, uh, Every I know, Sí, l'Every day I know. O sigui, quan es refereix a la nit de cap d'any, per tant, la nit Notchebuena és la nit de Sant Silvestre, la nit en què els italians mengen llenties, ens referim a això, a l'última nit de l'any. Quan diu agotar, s'agota, es refereix al verb esgotar, o sigui, agotar és un barbarisme, sempre tenim barbarismes, i quan es refereix a la Terra parla del tercer planeta del sistema solar, que és la Terra. Clar. Llavors, per tant, el, el que vindria a dir el borratxo és... Per cap d'any s'esgota la Terra. Que jo crec que ho podria dir d'altres maneres, com per exemple, el cap d'any serà la nit en què el món caurà exhaurit. Per exemple? O per la nit de Sant Silvestre no quedarà cap terrestre. Molt bé. O al final de 2012 el planeta es desallotja. <ríe> Moltes o... feines els també mora. <ríe> o el 31 de desembre tota la Terra es desmembra. O sembla ser que el proper any és un temps que no ens pertanyo encara. Crec que aquell malabarany es complirà a finals d'any. Molt bé. Però anem, eh, tornem a analitzar la frase i anem exactament al que diu aquest home. Quan parlem de fi, ja ho vam analitzar l'altre dia amb la paraula fiambre, eh, és una paraula que té diversos eh, significats. És, és una paraula polissèmica, per tant, fi pot voler dir just, exacta o d'una gran precisió, quan diem a, a, a, ah, sí, sí. això, afinat, afinat molt. És afina, sí. I d'any... De fi El dany és la pèrdua o detriment que causat a una persona o una cosa en els seus interessos, la seva salut, el seu valor o el seu estat. Per tant, un dany és quan l'has danyat. No? Sa, perquè sa gota, Sa és l'article definit semaní del parlar salat. Uh -huh. Gota és el glòbul líquid o petita quantitat d'un líquid que cau formant una massa esfèrica o esfroidal. I aterrar, o sigui, la terra... Aquí es converteix en el verb. Aterrar és fer caure en terra, abatre. Per tant, seria per un dany precís la gota el fa caure a terra. O sigui, per fi d'any s'agota la terra. No? O sigui, està parlant de l'erosió hídrica. <ríe> l'erosió que és el despreniment i transport dels detritus pels agents en moviment que operen sobre la superfície terrestre. Per tant, l'home volia dir el flagell de la gota el d'esterota. Mm -hmm. O el desgast de l'aigua just el va fer caure. O s'ensorrar per degradació. <ríe> Em passaré és a dir... el podcast i m'ho passaré càmera lenta. A càmera lenta s'ha de fer -ho, sí. Ho estem sí, estem fent a tot drap avui. Però bé, Però no ara, ara molt bé. Anem, anem a una altra anàlisi de la mateixa frase. O sigui, si en per fi d'any s'agota la terra, aquest L, apòstruf d'aterrar, quelcom, qui, qui, què és? O sigui, a què fa referència aquesta L? Perquè a terra, o sigui, fa caure alguna cosa. Però, i si en comptes de ser aterrar, de fer caure, és aterrar, de terroritzar, és a dir infondre una mm, intensa mm, por. Mm, mm, i, I la gota, i la gota, sí, sí. i la gota no és el glòbul líquid, sinó la malaltia constitucional Clar. que ha per discràsia úrica i per inflamacions articulars. Per tant, aquest home ens estaria dient que per fi d'any, per subtil torment, la gota la terra, o sigui, l'acumulació de cristalls d'acid úric li infonda mort. Sabem que és el borratxo del bar, per tant, sabem que té prohibit l'alcohol si té gota. Per tant, aquest home és que per la patologia té malpoagre, és la gota especialment la que afecta les articulacions dels dits al del peu, no? Per tant, eh, tenim un, un gran dilema amb el pobre home que estava parlant-nos dels, dels seus mals en comptes de parlant-nos de, del nostre tema, que és allò que fa els borratxos que treuen, treuen la seva història a, a lluir. Boníssima. Pobre, semblava una cosa bonica i mira, al final l'home estava ben cardat. Sí, sí. Estava fomut. Sí, sí. sí, sí. Tens poema? Sí, Vinga. avui el poema és un diàleg. Diu, Diu així. L'embriaguesa vertiginosa i el foc, contraposats a l'assossegat enyorívol, melodramàtic i tan patètic com pot, el fa insults i tou, desfassat i ridícul. Però els titans només proporcionen nous ídols, no calmen l'ànima, no li donen conort. Sols l'enlluernen i l'encibornen, són frívols, desassenyats en el seu intrèpid complot. Vols l'apatia que no provoca l'estímul ni la repulsa? Vols la l'anudir estequirot que, per cordial, es va dissolent, buit, meliflu? Ah, d'un hiperbòlic fogós. El món no el mou la pàmpfila inèrcia, cal l'ímpetu per aparcar el sentimentalisme t'adiós. Bravo! Bravo! Bravo! Adéu, Txell. Adéu, Glòria. Adéu, Adéu. Adéu